Не Левицький. Попадатися, чи газета попадається, чи книжка, біда неписьменному. письменному головку. Бувати. Бувають і в нас такі дурила, що нап'ється на копійку, а нашкодить на карбованці з живих уст. Натрапити ми сміялись із радощів, що натрапили таких гарних людей, Ганна Борвіна. «Надибати!» «Чудових були пущі!» «Тепер таких і не надибаєш, бо таких уже нема!» Марко Вовчок Тритомний російсько-український словник Академії наук України так само не дає дієслова «зустрічатися» в значенні російських «встрічаться», попадаться. З цього видно, що й у наведених на початку реченнях треба було написати Траплялися або попадалися старі пні. Трапляється, буває, багато добрих спортсменів або можна натрапити на багатьох добрих спортсменів. Такі різновиди рослин трапляються, попадаються, у підручнику трапляються або можна натрапити на невдалі приклади. Іти на зустріч, сприяти, посприяти, допомогти, підмогти. За аналогією до російського вислову в переносному значенні іти на встрічу», у наших періодичних і неперіодичних виданнях трапляються такі вислови. Завком пішов їй на зустріч, влаштував дітей в заводських яслах, а їй самій дав путівку на курорт. Якби правління колгоспу пішло нам на зустріч, ми б самі зробили спортивний майданчик. В українській мові вислів «Іти на зустріч» буває тільки у прямому значенні. Жодна підвода не йшла на зустріч на схід. Гончар. А відповідно до російського «Ій ті, ті на встречу» українською мовою треба вживати слів «сприяти», «посприяти», «допомагати». Допомогти, підмогти. Отож у наведених вище фразах треба було написати «Завком посприяв їй». Якби правління колгоспу посприяло або допомогло, підмогло. Кидатися в очі, упадати в очі, в око, убирати очі. Кидається в очі низька успішність учнів з алгебри, геометрії та англійської мови. Читаємо протоколі обстеження одної школи. Тут виділений вислів скальковано з російського «брасаться в глаза». Але в цьому не було ніякої потреби. Бо є природний український «упадати», «упасти в очі». Вона мені й тоді, що в око впала». Що яке то молоде, хороше та нещасливе, Гарний Барвінок Коли раптом упала мені в очі невелика пожовкла і пошарпана книжечка Леся Українка, щоразу впадали йому в око поодинокій берізки, загребельний. Воко ще одна купецька чиновнича прикмета впадала. Ковінька. Є ще близький до попереднього вислів «убирати очі». Кожух такий, що очі вбирає. Руданський. Червоне поле в білих розводах очі вбирало. Гордієнко. Цей вислів виступає тільки в позитивному плані. Тим часом, як перший «упадати в очі» може мати позитивне і негативне забарвлення. Упадає в очі низька успішність. Користуватись успіхом і мати успіх. Раз у раз у рецензіях, де пишеться про успіх якогось артиста чи художнього колективу, бувають вислови «виступ співака користувався незмінним успіхом». Танцювальний ансамбль вірського користується у Парижі величезним успіхом, артист користується увагою.